Un proces similar, deși invers orientat, a avut loc în Iran. Vechii zei, Daeva, au fost demonizați. Se poate preciza în ce sens s-a făcut această transmutare. Au devenit Daeva mai ales zeii funcției războinice, Indra, Saurba, Vayu. Niciun zeu, Asura, n-a fost demonizat, ceea ce corespundea în Iran marelui Asura protoindian, Varuna, a devenit Ahura Mazda. Zaratustra a jucat într-adevăr un rol în acest proces, dar promovarea lui Zaratustra într-un rang foarte înalt nu este opera sa. Considerat zeu suprem sau pur și simplu mare zeu printre alți mari zei, Ahura Mazda era venerat în țările iraniene înainte de Zaratustra. În inscripțiile regilor a Hemeniz, îl regăsim sub acest nume. De de zile o controversă pasionată îi opune pe savanți pe tema zoroastrismului lui Darius și a urmașilor lui. Împotriva zoroastrismului, marilor regi se evocă, printre altele, argumentele următoare. Zaratustra nu e numit în nicio inscripție. Termeni și nume atât de importante precum Spenta, Angra Mainiu și spiritele Ameza Spenta, exceptându l pe Arta, sunt absenți. Pe de altă parte, religia părcilor în vremea Hemenizilor, așa cum a fost ea descrisă de Herodot, nu are nimic zoroastrian. În favoarea zoara astrismului a se citează numele Marelui Zeu, Ahura Mazda, glorificat în inscripții, precum și faptul că atunci când sub arta Xerxes, întâi 465-425, s-a introdus noul calendar cu entitățile zoroastriene, reforma n-a provocat nicio împotrivire. Oricum ar fi dacă Ahemenizii nu erau zoroastrieni, teologia lor la același nivel cu acela din textele Gata,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 Omului. Această situație religioasă privilegiată a fost justificată de mitul întemeierii dinastiei a După Herodot, ca urmare a două vise pe care magii l-au tălmăcit ca fiind povestiri reale pentru ton, Astiage, regele meizilor, și-a căsătorit fata cu un pers, deci un bărbat de rang inferior, numit Cambise. Și când ea a adus pe lume un prung pe cirus, Astiage a dat voruncă să fie omorât. A-S-T-Y-A-G-E Dar copilul a fost salvat și a fost creat de soția unui văcar, Mitradate Mitradate se scrie M-I-T-H-R-A-D-A-T-E Nota 8 după Iustin, unul roman 4, păstorul a găsit copilul abandonat și pe cale de a fi alăptat de o cățea, trăsătură caracteristică miturilor despre eroi suverani. Or Herodot ne spune că soția lui Mitra se numea Spaco, adică, în limba medică, cățeaua. Închei nota. Cirus a trăit până în adolescență printre păstorii tineri, dar purtarea sa prin l-a trădat și astfel i s-a descoperit identitatea.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 Navroz. Navroz se scrie N-A-W-R-O cu bară deasupra Z.